Den her podcast den er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box. Det er blevet mandag, og det er betydende med, at det er Mandagsbold podcasten hvor vi nørder alt omkring dansk fodbold. Og i dagens udsendelse, der vil vi dykke ned i det danske landshold og tage temperaturen på holdet efter de her to VM-kvalifikationskampe mod Skotland og Færøerne. Vi var videre til fire ja, vidt forskellige halvleje, som vi så skal nørde lidt og så også kigge fremadrettet på hvad, hvad fremtiden bringer for det danske landshold. Lige inden vi starter, så vil jeg gerne sige tusind tak til alle dem, der har skrevet til mig på både mail og på Twitter, da jeg sidste der blev far til en lille dreng. Det var, ja, jeg blev blandt to grupper af mennesker ude foran parken i onsdags, som uh, smed mig en, en high five, og de sagde både, at, uh, at de lyttede med her, så det var super fedt. Fedt, at I, uh, I spreder god energi, så blev jeg endelig ved med det. Jeg har to gæster med mig i dag, og den ene, det var hverken fra sidste uge, Mikkel yep. nu øh, kan jeg så skrive vært på, øh, på introen her, og tidligere divisionerne svar på Roy Keane. Jo, <laughs> er det helt ja. skidt? Ja, det er helt skidt. <laughs> Velkommen til. Ja, tak. Og min anden gæst, det er dig, Benny Galt. tidligere professionel fodboldspiller i ind og Inderudland. Øhm, jeg har ikke rigtig noget synonym på dig, tidligere målmand Peter Smeichel. Øh, <laughs> øh, vi stopper den her. Velkommen til, Benny. Tak skal du have. Og lad os øh, hoppe ud i jeres, vi har jo haft en landskampsrunde, og det er noget andet, end øh, når vi har haft de her Superliga-runder. Hvor der er rundens detaljer har handlet om det. Men øh, Mikkel, lad, os, lad mig starte over ved dig. Din, ja. øh, din rundens detalje fra den her landskampsuge, der er gået til videre. Hvad, øh, hvad har du kastet over? Jeg bemærkede mig, at øh, Cristiano Ronaldo han, øh, fik rådet gult kort til sig i, i overtiden mod Irland. Som jo var rimelig smart, når han er midt i klubskifte og skal til at starte op i, igen i Manchester United. For det gule kort gav en så han missede en, øh, en træningskamp mod Katar og en udkamp i kvalen mod Azerbaijan. Så meget lange rejser, hvor han nu i stedet for at skulle ud på de, de ture der, så kan han ret fokus mod United. Og det var jo, øh, altså at sige det overlagt, når det er 90 minutter efter en 2-1 scoring, det kom jo nok lidt pludseligt, men samtidig ja, tror jeg altså også, det gule kort havde han ikke noget imod. Så det er, jo er den god... bevidst? Ja ja, det Altså, det er jo bevidst, altså. Du, fordi han tager af, ja, jeg ja, ja, tænker at ja, ja. det er fuldstændig bevidst han. Uh... Ja ja, og hvis man, hvis man har set et klip på kampen, kunne han jo også godt have fået både gul og rød tidligere, så han havde måske lidt ud af den der karantæne han gerne vil have den. Det er iskold at gøre det i, i overtiden, men uh, det er godt lavet i forhold til at han måske eller det kan han jo nu ret fokus mod sin, sin nye klub, så det var en, en god detalje. Nu skal, vi jo, nu skal vi jo snakke om det danske landshold senere, så der er ikke så meget Ronaldo, men han laver alligevel, han avgjorde den her kamp her. Øh, viser sig igen at ja, man kan jo aldrig nogensinde ikke øh, stole på ham. Han er jo bare fantastisk, uanset om man, om man kan lide ham eller ej. Jamen, jeg er ikke hans største fan, men han er helt fantastisk. Og jeg sad og tænkte, da han brænder det strappespark, så, så når man ikke har tænke, at nu bliver det ikke Ronaldos kamp, men tvinger jeg tørre imod. Jamen, han, han skal nok afgøre det, fordi han bliver jo så agag, når han laver sådan en, en fejl, lad os kalde det, det Så jeg sad og tænkte, den her den, den afgør Ronaldo til sidst. Og det fik gul kort til 2-1. <laughs> okay, nu er det ikke helt sådan, men... Ja. Ja, men han er fed. Han, ja, han er jo bare Ronaldo, som han altid plejer at være. Lad os op til, til dit, eller din rundens detalje, Benny. Hvad har du? Jamen, øh, jeg bliver lidt på de danske breddegrader. Og øh, egentlig ikke så meget af det på banen, men øh, mere det udenfor. Jeg synes, at den stemning og, og, og de danske fans til den danske hjemmekamp i, øh, i onsdags var, var afstandning Og at se et, en fuld park øh, tilbage øh, og skabe den stemning, og man kunne se på spillerne, at øh, det her det var noget helt særligt. Og det var en, en, en stemning og, og en detalje, som, øh, som måske nogle af dem har, har let længe efter at komme tilbage til. Men, øh, men, men også, også udenfor har også øh, længtes efter at, at få den stemning og, og, og det hele på banen så, øh, og udenfor. Så det, jeg, jeg, jeg synes, det var dagens, øh, eller rundens detalje. Det var de danske fans. Vi kommer ind på den senere, men, men var der et eller andet specielt ved, at nu har der været en, en EM-slutrunde, som vi har været igennem hele den her vanvittige oplevelse. Og så nu skal man tilbage, og så tilbage til... Ja, til lidt normaliteten igen. Og så, ja, der er jo en anden eufi øh, om, om, omkring, øh, om, omkring de danske fans og, og, og det danske publikum sådan generelt, og det har der jo været igennem mange år. Den er kommet tilbage nu, og, øh, og den, synes jeg, var, var både videre fra IMA, men på en rigtig god og positiv måde. Cool, og lige inden vi starter på første alder, så skal jeg sige, at øh, hvis man har nogle spørgsmål til os, så er man altid velkommen til at skrive. Det er der også mange, der har gjort, både som jeg nævnte lige før, og det har I gjort på både podcastsnabelagbold.dk, eller til mig på sandalssnabelagbold.dk, eller I kan finde mig inde på Twitter, hvor I også kan smide en besked, som vi så kan tage op til de her udsendelser. Og hvis du sidder derude, og, ja, og du kan lide de her udsendelser, så hop det lige ind på, på Apples podcast-app, som vi vil sætte kæmpe pris på, for det er sådan, at når du går ind og liker, så går, den her, eller så går Apple ind og anbefaler den her podcast til andre, i deres algoritme. Så det er egentlig derfor. Så det håber vi, du gør. Og så ellers lad os hoppe ud i første halvleg. Her, her i første halvleg, så skal vi kigge lidt på det danske landshold. For de spillede de her to øh, første kampe efter en EM-slutrunde. Altså en EM-slutrunden, som vi lige snakkede om lidt før, som ja, var magisk på, på så mange områder. Mikkel, først og fremmest, hvordan var det, nu snakker jeg lige med kort med Benny om det nu her, men hvordan var det at se landshållet igen i parken under lidt mere ja, normale omstændigheder, som, som Simon Kær jo, jo gav udtryk for, at det var, han sagde det så godt nok i Godsojen, men altså tilbage igen til virkeligheden, da han gav det her interview efter kampen. Jamen, øh, mest godt, men også lidt skidt, og skidt på den måde, at det var næsten helt ærgerligt at se den ikke være klædt i lyseblåt med det UIFAs øh, EM-farve, fordi jeg synes jo, det var så, så unik en oplevelse at have EM på hjemmebane. Øh, en ting er, at vi fik de kampe i parken, så fik vi også bare en historisk dansk slutrund. Så det var fedt at opleve stemningen, som Ben inde på øh, fyldt parken. Det var, det var rigtig stort, og jeg synes også, det var godt at se den der popularitet og gode stemning er taget med videre, men samtidig så savner jeg jo nærmest også allerede slutrunden. Altså, jeg synes, det var, det var unikt at være en del af, det tror jeg alle, der har været i parken, men også bare set, set og slutrunden hjemmefra, synes, at det her, det var, det var kæmpestort. Så man blev ligesom mindet om, at det var et overstået kapitel, og vi ved jo ikke, det bliver nok ikke i vores levetid, vi får en slutrunde i Danmark igen, så det var lidt en blandede følelser, men primært godt. Men hva, føler du, det var sådan en once a lifetime oplevelse? Både, du siger du selv, både det, at vi havde hjemme. Men også lidt den oplevelse, vi så havde under slutrunden med, at vi, vi når til en semifinal. Ja, men der var, der var jo så meget at tage fat i, kan man sige, både positivt og, og negativt, altså også med en forfærdelig start med Christian Eriksen, så, så på den måde det kommer vi aldrig til at se igen, det der skete i den slutrunde. Heldigvis. Nej, ja, heldigvis ja. Øh, og det så starter på den måde, det gjorde, og ender med, at de går hele vejen til semifinalen og er også tæt på at spille sig i finalen, det kan vi godt tillade os at sige. Så på den måde, ja, det var, det var unikt, det kommer vi ikke til at opleve igen i men jeg tror, vi kommer ind på det senere. Jeg tror godt, at Danmark kan nå en semifinal igen. Men lad os springe dramatikken over til at starte Jeg vil gerne lige høre dig, Benny, også. Nu, nu åbner Mikkel lidt op for det. Var det nu kan jeg stille dig det samme spørgsmål. Var det lidt en, en engangsoplevelse, at vi... Ikke, ikke det, der skete uden for banen, for man kan sige, det med, med Eriksen, ja, selvfølgelig, det håber vi aldrig, det sker. Men selv ved spillet på banen, at vi når til en semifinal. Hvis vi skal vinde en slutrunde, skulle det så have været her i 21? Oh, det, det, det er svært at svare på, men, men der er jo rigtig mange uh, ting, der skal gå i den rigtige retning, hvis vi skal være i nærheden bare at nå en semifinale igen. Uh, jeg synes jo, at, at, at der var rigtig mange ting, der gik med os. Uh, jeg synes, vi havde marginalerne uh, på, på vores side på, på mange parametre. Vi går videre med måske et historisk lavt uh, point for puljen af. Uh, og, uh, og, og så spiller man en, en rigtig god kamp i, i Holland mod, mod Wales og og vinder fuldt fortjent den, og så kan man så sige, at øh, da vi spiller nede i Baku, der, der hiver vi den hjem med hiver og sving, og, og, og, det ene, og det skal der jo til, men man spillede jo i generelt set en, en, en, en god slutrunde, men man havde også, øh, man havde også tænkt på sin side, og det skal man jo have, hvis man skal nå lige så langt igen på et andet tidspunkt. Øh, så... Øh, jeg synes, der er rigtig meget kvalitet i det danske landshold, og vi har spillere, der spiller på de store adresser rundt omkring i, i Europa, og det er jo med til at modne og, og dygtiggøre spillerne, til at de kan præstere i, i, i de rammer, de skal i. Men, men man er så altså nået en semifinal igen, og, og, og sætte de forventninger op til det, jamen det er jo et mål, man selvfølgelig skal have, og med også at vinde, men, men, men det bliver, der, der er mange dygtige landshold. Så glæder man, når vi kommer ind til det emne i, i anden halvleg, når vi lige kommer i dyb med det. Lad os tage hul på den, på den første kamp, der var, når man, man mødte jo Skotland i, i onsdags, og den, den kamp, den starter jo fuldstændig fantastisk, og ender også, man sige, godt. Vi vinder 2-0, men det var en sejr, der blev stadfæstet i, i første halvleg med, med to gode mål, Mikkel. Det er jo to vidt forskellige halvleje, hvis man tager, nu kommer vi også senere til, til kampen mod Færøerne, fire vidt forskellige halvleje, men de to halvleje her, hvad var det for en kamp, vi var vidner til? Øh, men, men jeg synes jo næsten, selvom at det ikke var så, så sindsoprivende i anden og ikke blev så stor en sejr, så var det, <coughs> undskyld, der lidt en magtdemonstration, synes jeg, fordi jeg sad med det indtryk af, at hvis Danmark ville mere, så kunne de også mere mod et, et ret svagt hold. Altså, jeg har ikke en stor fidu til Skotland. Det fik jeg også sagt nogle gange under EM, og jeg synes jo egentlig også, at, at det blev lidt udstillet. Altså, selvfølgelig var det også uden nogle spillere, der var måtte blive hjemme på grund af corona, og så videre, men jeg sad med følelsen af, at Danmark havde et, to, tre gear mere, og nu kommer de tidlig foran og fører 2-0 efter et kvarter. Jeg sad med følelsen af, at det kunne de jo have fortsat med, hvis de vil, men jeg tror også, at det allerede ligger i hovederne på dem, det er, at der er tre kampe på syv dage, og øh, bliver være med at købe, bare smadre på, for der er sådan set ingen grund til, fordi det her hold kommer ikke til at kunne tro dem, og det gjorde de jo heller ikke, selvom Danmark gik ned i gear, så var det jo en, en meget, meget, meget, meget sikker 2-0 sejr, som, som kunne have været større, hvis, hvis Danmark havde kørt på. Men skulle vi have knust dem i, øh, i anden halvleg eller er det bare, som Mikkel siger, lidt naturligt, at man, at man sådan slipper gashåndtaget en smule, fordi at skotterne jo ikke har mere at komme med? Ja, men jeg, jeg, jeg er jo en lille smule uenig, fordi at, øh, jeg, jeg synes jo ikke, at Skotland ændrer lidt i deres system i til anden halvleg der gør, at Danmark får problemer. Og man kan sige, alle de gode ting, som, som vi har rost Kasper julemand for før, hvor man har været lidt i problemer i første halvleg, og så har han ændret nogle ting, og så har man haft kontrol efterfølgende. Det savner jeg lidt måske, at, at der blev gjort i anden halvleg. Så jeg synes, det er mere Skotlands fortjeneste, at de måske kommer fremad og, og får skabt nogle ting og, og får lidt mere kontrol over Danmark, end, end at det måske er Danmark fordi jeg tror klar over, at, at han ville skifte den 10-11-mand til, til, til kamp nummer to. Så der var ingen grund til ikke at give den gas. Fordi så er der en uge til næste kamp igen for de spillere. Øh, så, så, så man formoder skal spille igen på, på tirsdag i morgen. Så, øh, så, så, så, så jeg tror ikke, at danskerne med vilje gik ned i gear. Jeg tror simpelthen, at, øh, at øh, Skotland kom ud og havde læst Danmark bedre. Og øh, havde så også mere at vinde end at tabe, da de allerede var bagud i ved pausen. Og så bare gav den gas. Ja, det var mere dem, der kom, måske kom op i gear. Men lidt, lidt det, som Benny siger, at, at de her spillere vidste jo vel godt mod færgerne, at det ville blive en, en anden startopstilling, Så hvorfor er det, man ikke bare, ja kan man sige, det er jo meget lettere sagt end gjort, <laughs> slipper tøjlerne og bare suser der af, Men det er jo ikke, fordi de ikke vil, Mikkel. Altså, det lykkedes jo så bare ikke på samme måde på banen. Var det en første halvleg der måske var over eller... Var det lidt det, vi så under helt slutrunden? Ja, men nej, jeg synes ikke, det var overforventning. Det var jo nogenlunde, som jeg havde forventet, at, at de ville være to mål bedre per halvlej nærmest. Altså, og jeg, synes, jeg er sådan enig med Benny i at sige, at altså, det var jo også Skotternes fortjeneste, at den blev meget mere jævnbjørt efter pausen. Øh, jeg sidder bare stadig med troen på, at hvis Danmark skulle bruge et mål, så havde de jo også gjort mere, altså kunne mere. Altså, det som, jeg, jeg, selvom skotterne kom langt bedre med, så, så synes jeg jo aldrig rigtigt, at det danske mål var troet, og sejren var i far. Så jeg, jeg, jeg synes at, Stadigvæk. jeg har stadig den overbevisning at hvis Danmark altså havde brug for målet, øh, hvis resultatet var anderledes, så havde de spillet på et helt andet niveau og et helt andet tempo og, og også øh, gjort det langt bedre og scoret flere mål. Hvad med nu så vi så et, et dansk landshold der kom tilbage igen til lad ja, mig bare kalde det virkeligheden for, for at bruge det ord, men øh, og det var uden Christian Eriksen som man jo har været vant til at, at spille med i så lang tid. Men tror du at man kommer til at mangle, selvfølgelig kommer man til at mangle Eriksen, men tror du at man kommer til at mangle ham i den grad at den lukker mod det brænder en dag og man har været vant til at kunne smide bolden over til ham, og have ham som sikkerhedsventil, at holdet nu øh, kommer til at mangle ham, eller tror du, at de kommer til at reorganisere sig? Altså sådan, at der kommer nye spillere, som kommer til at udfylde hans rolle? Der kommer altid nye spillere, uanset øh, hvordan der ledes. Altså dengang Mikael Laudrup stoppede på det danske landshold, der var man også ude i, åh, oh, nu nu stopper Mikael, og, og det ene eller det andet. Så, så kom der pludselig en Martin Jørgensen, og så... Og nu kommer der en Christian Eriksen, så der kommer altid nye spillere, og det er et spørgsmål, hvem bliver den anden? Hvem tror du, det bliver? Øh, det, det er det, det var en, men altså Mikkel Damsgaard er jo et, et godt eksempel på en, en ung spiller, der, der kommer frem og, og, og tager fat i det. Og, og er det men, men jeg synes mere, at, at det er holdet nu, der skal, der, der, der skal præstere over det, over det hele. Øhm, vi, har ikke, vi er ikke så afhængige af, en spiller øh, rammer formen eller, eller ikke. Her nu er det mere en, en, en holdting, øh, der, der, skal, der skal køres igennem. Og på den måde, der tror jeg, at øh, altså, ren homogent øh, får vi et, et bedre landshold, og ikke så afhængig af en spiller, øh, men, men, men mere kan skifte ud på de forskellige positioner hele tiden. Og det er vel ikke så skidt ind når, når det er, at, at kan man sige, kræfterne bliver spredt ud. Hvis vi kigger på nogle af de her præstationer i, i den første kamp her, Mikkel, øh, er der nogle spillere, der, der træder ud for, været, altså for det positive? Ja, Andreas Christensen igen, igen, igen. Fordi han var også helt opstændig under EM, synes jeg, var vores bedste forsvarsspiller. Altså, der, der er jo selvfølgelig med rette blevet snakket meget om Simon Kjær, hans rolle under EM, og især i den første kamp. Men jeg synes jo, AC var... Jeg synes ikke, han var vores bedste spiller under slutrunden. Det synes jeg, der var nogen, i hvert fald en, der var foran ham. Men jeg synes, han var vores bedste forsvarsspiller. Jeg synes bare, at han, han er ved at etablere sig som en af eliten, i, altså på verdensplan blandt forforspillere, og også kæmpet sig tilbage på Chelsea holdet, vundet Champions League, og, og gør det bare fremragende der. Han er bare en, en super dygtig spiller, og jeg synes også, det var ham, der var, der var bedst mod Skotland. Uh, jeg synes også Joachim Mæhle som den der maskine på, på kanten, der bare fortsætter. Uh, jeg synes, de to var i min bog i hvert fald de to bedste i, i kampen. Uh, de virker til, at de, de bare fortsætter fuldkommen uh, i samme spor, som de havde under EM. Hvad med, hvis vi kigger på den, på den så negative front, for jeg er helt enig i dem, i dem du nævner. Så, hvis jeg så skal ligge ud med en, jeg synes, der var, var dårligt, det var Josef Poulsen. Ja. Hvad, nu, nu er det ikke for at hænge ham ud, men vil du have sagt den Ja, det vil jeg. Og hvad, hvad er det, der ikke lykkes så, så godt? i Fordi der er jo meget, der lykkedes i første halvleg for det danske landshold, og for de spillere, der var på banen. Men lige for ham, der lykkedes det, det bare ikke i, i den her øh, kamp her. Nej, altså... Der, der kommer nogle, en del bolde op på ham, hvor han skal holde fast i den, og det lykkes han jo ikke med. Og det, det er jo lidt skidt, når han ligger som forrest, der angriber. Og det er jo nok lidt hans, hans svagpunkt. Uh, det er jo lidt det der med spillet med bolden. Han er jo en gudspillet presspiller, som også er det, som julmand vil have ham på banen for. Fordi han ligger det første pres, som han er så god til, fordi han er jo en maskine, der bare fortsætter. Men hans, hans svagheder, lad os kalde dem det, de blev lidt udstillet, synes jeg her, mod et skotsk hold, som vi må formode, vi er teknisk stærkere end. Jeg synes, jeg synes ikke, han fik fat i noget som helst, for at sige det lige, lige ud. Så det var en, en, en skid præstation for ham og langt fra hans bedste landskamp. Og så synes jeg heller ikke, at man kan sige, nogle af vikarerne, Andreas Goldner og Jørgen for alvor greb chancen. Altså, de skilte sig ikke negativt ud, men de skulle have, hvis de ville spille sig tættere på startopstillingen, så skulle de have leveret mere, end de viste i hvert fald. Men er det skuffende, Benny, at sådan en som for Yusuf det er jo en af de rutinerede spillere, når vi kigger ned over det her hold, spiller til dagligt i, i Tyskland. Og er det skuffende, at han i sådan en kamp her ikke... Ja, ikke, ikke, ikke komme ud med sit, øh, med, med det, vi ved, at han kan komme med. Eller er det bare både, noget, der sker både, engang? Altså, jo... Både år synes jeg, fordi han spiller jo ikke regelmæssigt i øjeblikket i Tyskland. Og, og det viser bare, at øh, i min optik, der skal man vælge de spillere, som er, er parate og, og, og kampklar. Og hvis ikke man spiller i sin, i sin klub, så, synes, så kan det godt være, at man er dygtig spiller, og man er potentiale til at være landsholdspiller. Men hvis ikke man spiller, så synes jeg ikke, man skal udtages. Og så må der være nogle andre, som skal udtages. Så ved jeg, at man har nogle afbud fra, fra Bradway og, og, og andre spillere, som, som, som er meldt fra. Men så må der være nogle andre muligheder i at og, og udtage spillere, som, som har kampform. Men man når, man når vel også sådan et, øh, det er et spørgsmål om, hvorvidt at, øh, at man skal gå med en... For eksempel en Yusuf, som ikke spiller særlig meget, men hans kvaliteter frem for en spiller med mindre kvalitet, som så spiller rigtig meget... Jeg tror også, de var ramt af, som du selv siger, at de var udfordret med, at der var så mange afbud. Øhm, men, men det er bare lidt, det er lidt det er for det danske landet, når en spiller som, øh, som ham, der skal, det er jo en af dem, der alligevel skal tage over nu her og skal føre det videre, ikke kan gøre det. Øhm, lad os holde videre til den, til den næste kamp lørdag aften, så, øh, så skulle vi til, til landet bestående af de 18 øer, nemlig øh, færøerne, hvor det så blev en fuldstændig anden effære, end, øh, end den vi så i den første kamp. Kram, den endte 1-0 på et mål af Jonas Vind i det 85. minut. Men hvorfor kan vi ikke vinde med mere end et mål mod mod Mikkel? Jamen, det lette svar, synes jeg, er, at der blev skiftet for meget ud. Jeg er helt enig i, at der skulle roteres, både for at spare nogle spillere, der har spillet meget, men især også for at give nogle af dem, der banker på chancen i en kamp, der på papiret skal vinde, som den så også blev. For Jonas snakker jo meget om det her med, at at det ikke bare er 11 spillere, der er, der er gode på det landshold, der er 23 eller 26, som så truppen er lige nu, så er det jo nærliggende, at han selvfølgelig giver dem chancen, dem, der er tættest på i hvert fald, chancen for, for at tage en sejr mod færørende. Så på den måde kan jeg godt forstå det, men jeg synes, når man kigger på det her efterfølgende, så synes jeg, at ni mand fra start det var alligevel i overkanten, og det var det, der ligesom, tror jeg, gjorde udslaget for, at det blev så i for en, en forestilling. Men er det en fejl at gøre det, fordi... Altså, det er jo ikke... Nu, nu er det landshold, og nu har man, nu man samlet i den... Man har tre kampe på så kort tid her. Æm, skal man ikke bare stille med det? Med, med det stærkste hold, og så bare gå ud og klire et færdisk landshold, spille det mere sammen, men har jo heller ikke... De er også udtalt, hver de har haft én træning sammen øh, i den her første kamp, siden deres em -slutrundte. Og nu ved jeg godt, det her det er at være bagklog. Nu er det bare for at udfordre lidt. Men skulle man ikke bare spillet øh, spillet det rigtige hold sammen? Jeg tror, der er flere ting i det. Halmen, nu skulle møde en modstander af en anden kaliber så tror jeg, at man har stillet op med et helt andet hold. Det er jeg ikke i tvivl om. Øh, når det så er sagt, så har vi jo alle sammen spillet fodbold før, og når der er, der lige pludselig kommer en masse nye spillere ind, så er der nogle relationer, det ene og det andet, der ikke hænger, der ikke hænger sammen. Og, og der ville det måske have været rart, hvis det var, at der havde været nogle af de rutinerede og etablerede spillere med, som man ligesom kunne læne sig op af. Her er der lige pludselig et helt nyt hold, øh, og det kan godt være, at de har trænet sammen en enkelt eller to gange, men, men, men, men der er bare nogle ting, der ikke hænger sammen i, i relationerne og, og løbemønstre og andre ting. Og det gør det svært for, for, for de nye spillere, som man kan sige. Jeg synes egentlig, det var synd for de nye spillere, der kom med, at der, var ikke, at der ikke var flere spillere, men de ligesom kunne læne sig opad. man kan man sige, man vinder 1-0, og, og arbejdet er gjort, og vi får tre point. Og, øhm, så man kan sige, at har jo fået det ud af det, han har holdt alle skarpe. Øh, så på den måde er det jo fint. Men, men sådan rent fodboldmæssigt og, og andre ting... Så, så, så har man jo prøvet det der med at, at, at, at få en chance i en træningskamp, og så, øh, så er der lige pludselig alt for mange nye spillere med, og så bliver det helt bare noget møg. Var det en fejl, at Hjulman er stillet op, som han gjorde? Med? Altså, det må vi bare kende, fordi den bliver 1 ikke noget, det kan godt være, at job, don og så videre, men det er jo ikke helt job done, når man, når man kun vinder et 0 og på den måde, man gjorde det. Nej, men jeg, jeg, jeg, jeg er sådan totalt splittet, for jeg vidste jo godt, at vi skulle snakke om det her, så altså, jeg har tænkt meget over det, altså, ja. fordi han vinder jo, godt, altså, de vinder. Det. <laughs> ja, præcis. de vinder jo 1-0. Altså, ja. så, så er det jo svært at sidde og skyde ham i skoen, at det var en fejl. Han får, hvad han, hvad han skulle have. Hmm. Men, men der er vel mange flere nuancer? Ja, end, men, der er det super det. mange. Det er, sådan lidt, det er jo lidt svært at sige sort-hvid, fordi havde det blevet 0-0, så havde vi revset ham. Så havde det jo været en katastrofe, at vi, vi smidede point deroppe. Og det var tæt på. Det var jo først til og jeg, jeg, jeg vil ikke at sige det røde kort for indflydelse, fordi det er på en dødbold efterfølgende, så det, det er for nemt at sige. Men det, det er jo endnu med at blive en heldig sejr. Det burde det jo aldrig have været. Og jeg er helt enig med Benny. Altså, altså ni mand, det er simpelthen for meget. Altså, du, du har en helt ny midtbane og et helt nyt angreb, hvor der ingen relation er. De har ikke spillet ret meget sammen, de gutter, der spiller der Selvfølgelig har du Mathias Jensen og, og Nørgaard for Brentford. Men som minimum... En i hver kæde, der er vant til at spille. Altså jeg har beholdt Mele som ikke virker til, at han er ved at blive slidt. Og, Ej, han løber bare. Ja, og jeg synes også, det også svære arbejdsbetingelser for, for de forreste tre. Jeg kan bruge Larsen, der, der ikke rigtig finder ind i kampen. Men jeg synes også, at der, der skulle vi også have dammsgård med. Øh, for eksempel. Jeg, jeg har nok startet de, de to, og så. Så lad os sige, så kunne man måske have skiftet syv mand, det havde man måske også stadig været overkant, men i hvert fald bare en i hver kæde, det, havde, det ville jeg personligt have gjort, og så tror jeg, at det havde været et, et andet billede af, af den kamp. Men er det så let at være, altså nu, nu sidder jeg også og prøver at finde huller i den her host her, øh, fordi der var huller, kan man sige, men, men er det også bare sådan en kamp, hvor man skal sige øh, til en som mig, hold nu kæft, altså det er bare sådan, nu gang er, at man nogle gange kan møde, ligesom i de pokalkampe, det kender vi jo, venning, når det er, at vi møder hold, laver arrangerende hold, de rammer deres topniveau, og hvis man så ikke rammer ens eget topniveau, samtidig med at man stiller med et hold, som ikke har altså, spillere, der er vant til at spille sammen, jamen så bliver det bare en svær affære. Altså. Og, og, og det er jo det, man er ude for. Altså, det var jo sådan lidt en, en pokalkamp her, der kommer, man kommer til færgerne, spiller mod et hold, som, som bare vil gøre alt, hvad de kan for at, at, at, at drille Danmark, og øhm, jamen, altså, vi kunne godt have været kommet foran uh, tidligere, vi er lidt uheldige med offsiden, synes jeg, på Jonas Svendt, Æh, men den er der. Men, den er der. men, men, men der var sådan nogle, nogle andre små ting, hvor det var, at det godt kunne have gået bedre ved Brænder en kæmpe chance ved, ved Brun der da keeperen der hvor de sparker forbi bolden. Æh, så, så man kunne godt have været kommet foran tidligere i, i kampen, og så er det måske blevet noget helt andet, at der fandt noget ro over det. Æh, nu begynder stressen at, at, at forplante sig længere og længere ud i, i, i spillerne, og man skal have den her sejre, for ellers er, er det pinligt at spille uregjort derovre. Ikke? Men, men jeg synes, at, jeg synes, at så længe man vinder 1-0, og, og, og, og folk ligesom køber præmissen af, at der var 10 nye markspillere på, på banen, Jamen, så, så, så har vi jo købt og solgt tingene, som, som vi skal, og så er der ikke så meget at komme efter. Men vi så jo alligevel ikke et dansk landshold, der i den kamp blev fabrilske, og så begyndte at spille med lange afleveringer eller noget. De, de fastholder sig stadigvæk til det koncept, som de havde. Og så prøvede de den vej fra, så skovede vi godt nok på en, på en dødbold på et hovedstød. Men det er jo bare sådan, det er. Men jeg tror, at, at, at, at Julmann er jo meget stålfast i, i, i det, han vil og skal, øh, og, og det kender spillerne til. Og det var jo spørgsmål om bare at blive ved med at køre på, så mulighederne var der. Det var bare om at tage dem, når de så, øh, inden, inden det blev for sent. Så man kan sige, at øh, der er jo ikke så meget i, at man bare skal køre på, holde tempoet højt, og så bliver færgerne mere og mere trætte. Øh, jeg synes jo, det var jo helt klassisk at se, at deres anfører løber rundt, ikke, og er, mm. har været anfører og, og spiller i Horsens, som deres måske allerbedste spiller. Uh, og, og vi har altså stadig spillere på, på, på store adresser. Der var kun én spiller fra den hjemlige Superliga, det var FC København, uh, som i PT er førerhold, Så man kan sige, spiller for spiller var vi jo stadigvæk bedre end dem, og som hold er vi bedre end dem, uh, selvom vi havde skiftet 10 mand. Så jeg, så jeg synes, at, at, at det var bare et spørgsmål om tid, så skulle målet nok komme og øh, at de så kommer på en dødbold og et hovedståd, det er jo, hvad det er. Men, men, men, men, men det var et spørgsmål om tempo og tid. Æhm, men de, det var jo ikke, fordi færgerne var uden chancer. Altså, de kunne jo sagtens have scoret selv. Æh, det var vel lidt også heldigt for os, uheldigt for færgerne, at, at de ikke får scoret. Ja, ja. Men, men det er jo der, hvor man kan sige, at, at, at spillerne, færgerne spiller måske på deres max, max æh, hele tiden og har ikke den tid og overskud til måske at få få sparket ind, eller hættet ind, øhm, hvor man kan så sige, at, at, at vi har lidt mere overskud i, i de situationer, vi kommer i. Øhm, så derfor kan man sige, at jeg synes aldrig rigtigt, det var i fare, selvom vi først skor 540. tid. med så, hvis vi kigger på, på den her samsætning. i forhold til, til forhold til de svar, som, som man har fået øh, til de andre kampe? Tror du, det har påvirket ham på nogen måde, at, øh, at vi ser en præstation, som vi gør fra, fra Dharami, øh, Brun Larsen osv., at, ja, som jo ikke ramt top, men det var jo også, kan man sige, nu har I snakket om det, det her med, at, at det var et nyt hold. Tror du, det er gået ud over, uh, ud over dem i, i fremtiden? Nej, jeg tror også, at Han vil kigge ind og sige, okay, det her det var i overkanten. Det, de det var ikke gode forudsætninger for nye spillere til at præstere, mm. at man skifter så meget ud. Hvis de skulle have leveret, så skulle de have haft, som Benny siger, nogle rutinerede lænsarbejde. og det, det gav Hjulmanden jo ikke. Så på den måde vil jeg sige, der var det nok lidt en fejl af julemanden at, at skulle give nogle unge spillere chancen for at vise sig frem på landsholdet, men så samtidig give dem nogle, nogle, nogle forudsætninger, der ikke var, som de skulle være. Så jeg tror ikke som sådan, har der, der er nogen, der dumpede i hans bog. Øh, der var bare heller ikke nogen, der, der spiller sig på, og som skal være i, i på ja, i morgen. Ja, nu i morgen. Vi sidder om mandag. Øh, tirsdag spiller man så mod, mod Israel. Hvad, hvad, hvad kan man bruge sådan en kamp her til øh, for altså Først har man nu Skotland med ens egen... Øh, ideelle elver, kan man sige, og så den her lidt alternative startelver. Hvad, hvad så er fremadrettet mod, mod Israel? Hvor meget kan man bruge kampen i lørdags til? Ja, i hvert fald i forhold til, at jeg, jeg tror som sagt ikke, at der er nogen, der har spillet sig på. Jeg tror, at hvis han, hvis han troede, der var 15 spillere, 16 spillere, markspillere som var meget, meget, meget jævne i forhold til startopstillingen, i forhold til ideel startopstilling så tror jeg, at han er blevet mere klog på, at han har de 10, der, der, der startede mod Skotland. Og så, så kan han jo bruge kampen til, kan man sige, at, at Danmark tog pliksejeren til sidst, men samtidig så han jo, at Israel uddelte dry til Østrig og lige pludselig spillede op på anden det er overraskende, er det ikke det? Jo, det vil jeg sige. Så nu er det lige pludselig en topkamp. Ja. Så, så jeg havde måske set på forhånd, at, at Israel var hægtet af på det tidspunkt, og det var Østrig, der var, der var det eneste, og, og vi havde vundet de to første kampe helt klart. Og så, så kunne jeg godt se for mig, at han måske havde givet en 3-4 spillere, og vi ikke normalt så chancen i morgen. Men nu øh, er der noget, der skal sættes på plads, for nu kan vi tage et meget, meget afgørende spring øh, og spille sig os virkelig klart foran og, og tættere på VM-slutrunden. Men ja. er, det godt, er det godt, at det er det, det Israel, der ligger tættest? Fordi vi mødte Israel, som jeg lige husker det, i den første kampene op til eller den her VM-kvalidation, hvor vi vinder 2-0 dernede. Er det godt, at det er Israel, der alligevel at det hold, der er tættest på Danmark lige nu, frem for at... Fordi, lad mig bare være ærlig, jeg, jeg troede, det ville være Østrig, ja. og så Skotland og så måske Israel derefter. Så det vil ikke, i mine øjne er det ikke skidt, at det der. Nej, slet ikke. Ja, det er også en overraskelse for mig. Altså, jeg havde ikke lige set komme, at de skulle tage Østrig på den måde. Og det, og det giver jo en tidlig matchbold, kan man sige, fordi hvis vi slår Israel i morgen, og er vi 8 point foran dem, og samtidig med Østrig og Skotland hinanden, som er på de følgende pladser med 7 og 8. Så altså efter i morgen har vi jo måske 8 point nået til nærmeste, medmindre Skotland slår Østrig, så er det kun i gåshøjens 7. Og så har vi jo Østrig hjemme også i, i oktober, ikke? så altså, der er jo nogle, efterhånden allerede kørt og nogle, nogle matchbolde op, mm. fordi vi har fået den her start, vi har, og de andre ligger og slår anden på kryds og tværs, så det er jo et, lidt ligesom Benny siger med EM, der var vi også lidt heldige med, at vi mødte Wales og, og Tjekkiet og noget langt, så er vi også lidt heldige lige nu. Det er ikke den stærkeste gruppe på forhånd, og når Østrig så heller ikke leverer, som ligesom er det ligesom det hold, man tænkt der skulle kæmpe mere om førstepladsen. Og de tværtimod slår, slår en anden på kryds tværs, så er vi også heldet på vores side. Men det er også noget med det, man har spillet sig op i den... Altså, man er jo valgt rødt op i rang, så man har fået... Øh, er, man op i sin, er det der man er oppe i? Nej, jeg mener faktisk, at vi er andet side. det. Jeg tror, at det Østrig er første tidlig i den her. Nå, det, er det er ikke helt sikkert. Rigtig god research, jeg har lavet her. Men, <laughs> Nej, jeg er <laughs> ikke helt sikker, men det, det tror jeg faktisk. Nå, det må vi lige øh, se på, <laughs> så det er. Men op til den her Israel-kamp her, Benny. Nu øh, havde vi som sagt fire forskellige halvleger. Hvordan skal man tilbage til A-team og så øh, komme med, med de stærkeste? Ja, yeah, det tror jeg. Og øh, man kan sige, jeg tror ikke, det bliver skiftet ret meget ud fra onsdagskampen øh, mod Skotland. Måske en enkelt plads. Måske kan Skålsen ryge ud. Øh, og så, øh, så, så, så tror jeg, der kommer en, måske en ny spiller ind der, og så, så, så tror jeg, det er det, og så kører han igennem. Så, men, men jeg synes jo det er, jeg, jeg synes stadigvæk, at de andre spillere, som måske ikke præsterede helt mod færgerne, stadigvæk er store kandidater til at enten starte ind eller komme ind i en gruppe, hvor der, er, at der ikke er så mange udskiftninger på, og så komme ind og lavere det, vi ved, de kan. Så, så jeg, har stor, jeg har stor tiltro til hele truppen på, at de nok skal være der alle sammen. Hvis vi kigger frem mod... Nu har vi lige rundet den her. Hvis vi så kigger frem mod et, et VM, som vi har om, om 14 måneder. Og nu snakker du, Mikkel, om, at får man sejren i morgen, tirsdag, mod Israel, så kan det se rigtig, rigtig godt ud. Men nu så vi så, et landshold præsterer fantastisk under en, en slutrunde. Hvad skal vi så forvente os af? af et, og nu tillader jeg mig at kigge længere frem og sende os videre allerede. Hvad skal vi forvente os af en, en VM-slutrunde? Og den her snak kommer vi jo til at have så mange gange op til en slutrunde. Men det er helt fair. Nu, nu tager vi lige en, en tidlig temperatur på det. Ja. Op til VM, hvad skal vi forvente os af, af, af det? Jeg vil lige starte med at sige, at Danmark var topseedet i den Ja, det var nemlig her... topseedet, <laughs> også? Det er nemlig det, det fordi det de har spillet lige... sig op i den... Ja, ja præcis. Uh, ja. Der var noget, også noget med Nations League og noget. Ja. Jeg, øh, jeg tror... Jeg har store forventninger til den her VM-slutrunde. Øh, det havde jeg også til EM. Øh, der troede jeg faktisk, og det er jo nemt at sige nu, at Danmark kunne nå langt. Øh, fordi at der er noget base på det her hold. Noget, noget af det, der er taget med for, for Åke, øh, med et hold, der har sindssygt tro på egne evner, og er så svære at slå, og så synes jeg, at Julemand har gjort det lige 10-20-30% bedre. Jeg synes, det er et meget, meget godt landshold, vi har. Øh, og så er der nogle spillere, jeg kan huske, det var noget, spillerne havde meget fokus på til VM i 18, at det der med at have slutrunderfaringen. Mm er meget, meget vigtig, fordi det er så, så specielt at leve i den der boble, hvor du kun er holdet, især de her tider, hvor de jo så ikke må se deres familie og, og, og venner, eller hvad, hvad det De lever sammen, og det er det her med er noget, de, de tager seriøst. Altså, de virkelig arbejder for, at det ikke sker. Øh, og nu har de her spillere, der var med til EM, fået den her meget, meget vigtige slutrunde -erfaring. og øh, jeg tror, det er jo meget af de samme spillere, der skal med til VM næste år, så jeg tror, det de kan løfte holdet en del at de har prøvet det her en gang allerede, og endda haft succes i en slutrunde. Så altså, sådan her med, med over et år til, og, hvor man ikke aner, hvor man står, vi vil ikke, om Christian Eriksen vender tilbage, øh, så, så er det meget positivt, Jeg har store for forventninger og forhåbninger til, til Danmark i Katar. Hvad er dine, Benny? Hvad er, er du med på den vogn, hvor du har lige så store forventninger til, eller der, der er noget, der hedder, for, altså noget, man kan ja, forvente. Forventer du, at Danmark kan præstere lige så godt, som de har gjort under slutrunden nu her i Ja, Jeg synes, det er så svært, fordi det afhænger meget af, hvilken pulje man kommer i. Du risikerer at komme i en anden dødens pulje, og så, og, og så er du bare færdig med det samme måske, hvis ikke at du toppresterer. Men, men jeg synes jo, vi har et landshold, der har på mod de, mod de store nationer. Så som, som man kan sige, ja, ja, vi kan jo nå rigtig langt, hvis det er, at vi, vi kommer ind i den der tro på, at vi ikke kan tabe. Og lige nu har vi jo spillet hvad, 8, 8 kampe og har 16 point og der er ikke scoret på os, eller 16 17 mål vi scorer, der er ikke scoret på os. Så spilleren har jo en, en enorm tro på, at, øh, at de ikke kan tabe. Og, og, og hvis vi kan fortsætte med den øh, tro på egne evner, jamen, så kan det her nå, jo, nå, nå rigtig langt. Men, men, men Tingene afhænger bare rigtig meget af, af puljesammensætninger og skader, og hvor er vi henne af om et år. Øhm, det er jo rigtig svært at spå men jeg synes, vi har et ondt og et godt og et meget, meget spændende landshold. Ja, fordi som du siger, vi kan jo øh, komme videre fra gruppen, og så støde ind i, i Brasilien, og så er man lige pludselig overhovedet ikke favoritter til at gå videre. Øh, og det er jo de der lidt hel-uheld, som, som der er ved, ved et landshold. Og, og, og der var vi heldige i EM. Tænk om vi bliver nummer, nummer to med hiv og sving. Og vi møder så en, en, en træer, tror jeg, der er, øh, fra en anden pulje. Hvor vi har Wales, der, der, der møder en etter fra en anden pulje, tror jeg, der er, Eller en toer, som blev... Øh, jeg ved ikke, hvad var det Tyskland, eller hvad var det, de mødte. Men, men det var i hvert fald en, en, en rigtig stærk modstander, de mødte, i, og har vundet deres pulje. Og Wales så det, mødte Danmark, øh, ja. Undske, ja, undskyld. Uh, undskyld, det var... Uh, men det er det, der sports, med Det var ja. ja. Men, men, men, men, men det er bare... Belgien var det. Men, men det, er bare, det, det, det afhænger bare af de der krydskampe, der kommer bagefter. Hvor er vi af, og hvem, hvem rammer vi lige ind i? Så der synes jeg bare, at, at, at, at, at det, det er svært, men, øhm, men vi har et rigtig spændende hold, og vi kan nå langt, hvis der vi, øh, hvis vi øh, har held med os. Med, det, det er jo også en slutrunde, der skal spilles øh, på et lidt andet tidspunkt. Det er et lidt andet sted i verden, og nu er det ikke for at tage den snak, men det bliver da også meget specielt med men ikke-sommer-slutrunde. Ja. Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at opleve den der struktur, og nærmest infrastruktur, der skal være for hele, ikke bare på VM, men også med, med den måde, Ligaerne skal sætte sammen på. Altså, så vidt jeg lige kan se nu, så er der starttidspunkter, hvor der plejer, både i Danmark og ude i de store europæiske ligaer, så vil der jo være den der pause, og så skal du spille færdig efterfølgende. Så... Ja, for der skal jo være en måneds, plejer det ikke at være det en slutrunde, der skal være en måneds pause op til en, en given slutrunde fra klubbernes side. Så der må ikke være en klubturnering, der slutter inden for en måned. Ja. Så det skal også times på, på den. Men også bare ude fra, fra os seere og tilskuere. Nu, nu skal vi være en til at... Vi plejer jo at have en sommer, hvor man ved, at der er en slutrunde. Nu skal man have en vinter. Det bliver også en speciel oplevelse. Ja, jeg, jeg glæder mig faktisk. Altså, jeg tror, det bliver sjovt at opleve. Altså, jeg, jeg tror det også, det kan jeg i hvert fald huske, der, når, da Danmark spillede i, i Japan og Sydkorea, øh, hvor det jo ikke var... På mange måder ikke var ret fedt, at da Danmark spillede kl. 9 om morgenen og hvad det var. Men samtidig er det jo noget, man husker. Det, det er jo noget specielt, det her med, at det ikke bare er, som det plejer, hvor vi har øh, kampe klokken 18, hvor det passer også bedst i Europa. Altså, det er noget af det, der synes, jeg synes, der er sjovt ved slutrunden, der, der er spredt ud over, over hele verden. Det hvor mange det noget... timer er Katar foran? Sorry, år. Oh. Ja, men det, er, det kan jeg ikke huske. Er det tre. Er det Okay, det er, ikke, det er ikke mere. Nej, jeg tror ikke, det er. Nej, nu opryder det. Sorry, Ej, men... det var bare lige, nu kommer jeg bare lige i tanke om det, når du nævnte det jeg med ikke Katar ikke. og Japan. Ja, der var det jo de der... Øh, nu skal jeg, fange. Men jeg kan huske, jeg gik i folkeskole. Jeg var 12 år, og vi samledes nede i, i, i, i salen for at se kampene om morgenen. Det var sådan noget 8-9 stykker, der man skulle ja, møde. Ja. Frankrig. Og det er noget det, man husker. Ja. Så det er jo sjovt. Altså, jeg, jeg synes, det er jo sjovt. Og vi gider slet ikke gå ind i, i politik lige nu, men det bliver også spændende nok at se, <laughs> hvordan det kommer til at fungere dernede altså med, med de der store nye statis, der har der har aircondition for at holde ørkenen varm ude og væg. Hvad, så det bliver da... Det bliver specielt, vi må også se, hvor, hvor man er henne coronamæssigt mm. til den tid. Der er jo heldigvis lang tid nu, Men kan 10.000 danskere få lov til at rejse ned for at støtte holdet? Det håber man jo på, fordi at, at der selvfølgelig så vidt muligt gerne må være rødt og på lægterne, ligesom der var den her sommer. Ikke det? Ja, det bliver, der, bliver, der er mange spændende ting. Og hele den her Katar politiske snak, den bliver også bluset op. Men det kan være, at vi lige kommer ind på det i anden halvlej. Hvis vi kigger på, på selve spillet på banen... I forhold til, hvis man skal have heldet med, og nå langt og så videre, hvad er det så der for nogle ting, der skal løftes på, på vores landsholds, hvis, øh, hvis vi skal kunne realisere den drøm? Er der nogle spillere, at vi, øh, vi trods alt skal have op i? Jeg synes, vi har haft rigtig mange spillere, som har taget det næste skridt på landsholdet. Kommet til en større klub, kommet til at starte den. Øh, nu ser vi Delaneyski fra, fra Dortmund til Sevilla. Det er stadig en topklub, han bliver i. Øh, øh, Damsgaard, som, som bliver ved med nu her. Nu, nu, nu skal han til tage det næste skridt i Serie A. Jeg, jeg synes, at den hvor vi har, hvis man kan sige det, som, som startede mod Skotland, jeg, der har vi jo spillere på den højeste hylde rundt omkring i Europa. Jeg synes egentlig, det er der, det skal løftes. Jeg synes, det er dem nedunder, der skal løftes. Det er en, en Nørgård, det er en Mikkel Jensen, der skal have noget mere rutine fra den af, så de kan gå ind og afløse, når der, er, at der enten er skade af karantæner eller bare træthed. Jeg synes, det er der, det skal løftes. Det er på vores kanter, vi skal have, have mere konkurrence til, øh, til en Bradway og til, øh, til en, hvis det er en Yusuf, der spiller der, eller, eller en Damskov, så er det en Darami der skal løfte endnu mere og være mere konstant i, øh, på det niveau. Øh, man kan se at en kamp mod færgerne i går, for han jo ikke satte sig igennem. Jeg ved godt, der ikke var meget plads, han kunne udfordre på at løbe på, men, men, men der mangler stadigvæk noget, noget, noget, noget, noget kvalitet og noget skarphed i, i det han har selvfølgelig også været mega presset de sidste par uger ja, øh, ja, rent, ja. Rent, rent psykisk. Øh, så, så man kan så sige at så, så, så for mig er det se er det er det dem der ligger lige bagved som vi skal have hævet niveauet på i deres klubber, så det er at de kommer op og kan, kan presse og true og, og erstatte de spillere der er der lige nu. Men du mangler ikke en spiller på banen nu når hvis vi tager Eriksen ud af den her ligning, som er altså klasse klasse klassespiller. Nu ved jeg godt, nu, vi har en Simon Kjær, men sådan vi snakker rent offensivt. En... Altså, vi har jo en målmand, som er, som, er, som er verdensklasse. Ja. Vi, har, vi har et forsvar, som vi lige snakker om med AC og Simon Kjær, som jeg synes er verdensklasse. Hvem der så skal være den tredje, når vi vælger at spille med tre ned bagved. Det må vi jo se, hvem, hvem det bliver. Så har vi en, en, en, en højbjerg, der ligger på den centrale midtbane, som, som er en topspiller i, i, i Tottenham, som spiller hver eneste gang og næsten samtlige minutter. Vi har en Damsgaard, som er ved at pike forhåbentlig op på toppen. Vi har en Delaney, som måske håber på at få endnu mere spilletid i Sevilla, end han har fået i Dortmund de sidste års tid. Og så er der Bradway, som håber, at han kan blive ved med at få spilletid i Barcelona. Så vi har jo spillere fra den højeste hylde, og som har de, der, de ting, der skal til. Og nogle gange synes jeg, at det er næsten er bedre at have et homogen hold, hvor alle de, de end at man lige har den der ene, hvor alt bare skal lægges op på. Fordi hvor var Barcelona henne, og ikke Messi gad at spille, og, og, og gik rundt i 90 minutter, og ikke præsterede. Så, så, så præsterede de jo ikke på, på det niveau, de, de skulle. Jeg glæder mig helt vildt til at følge Barcelona i år uden ham, og se hvordan et, et hold, de skal gøre det sammen. Så for mig er det mere holdet, end det de enkelte spiller det med ikke sagt, at hvis Christian øh, Erik øh, han lige pludselig kom tilbage og i, i den form, han var i, øh, da han sluttede i Tottenham og, og sluttede i ender hvis man kan sige det sådan, øh, så har man jo en spiller, der kan noget ekstra øh, i nogle ting. Så, øh, men men jeg, jeg ser ikke, at vi har den ene, og jeg ser mere, at vi har holdet. Så kan det være en dammskov, der måske kan noget på egen hånd. Øh, men, men for mig at se, at det, er det hold, der bedre skal præstere øh, over det hele. Det er det, ligesom vi så i Sverige med uden og med slatteren. Med slatteren, tænkte man, det var et bedre hold, men de har faktisk vist at kunne præstere uden ham, og det har jo gavnet fællesskabet for den. Og det er derfor, jeg mener, at de næste, der ligger lige under, dem skal vi have op på et lidt højere niveau, end de er nu. Ikke sagt, de er et dårligt niveau, fordi ellers har de ikke været på landsholdet. men man kan de komme lige op på det niveau, der er, som, som, som start 11, de er på, så har, vi jo, så har vi jo spillere, som kan gå ind og tage over, når det er de enkelte, de ikke lige præsterer. Det ser godt ud i forhold til, nu nævnte du selv, darmi han er jo skiftet klub nu her, og vi har fået Nørgaard og Mathias Jensen med Brentford, som er rykket op i Premier League, så det tegner måske meget godt. Lad os runde af fra første halvleg og efter en lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg, hvor vi skal snakke om Kasper Juhlmann og energien omkring det danske landshold. Her i anden, der skal vi så snakke lidt om Kasper Julemand og som jeg sagde inden, og energien omkring det danske landshold. Men lige inden vi springer ud i det, så har vi jo Mobile MobilePay som sponsor. Og øh, der kunne jeg godt tænke mig at have en lille, lille bit snak om, om bødekasser. Benny, du er tidligere målmand, jo. Ja. Og øh, som markspiller, så har vi jo alle de her øh, mærkelige bøder, der bliver givet ud i, øh, i løbet af træninger. Det kan være for tunnel, det kan være for alle mulige små spil. Øh, og det, det, er der sådan, det går der jo lidt lir i, når det er, man spiller, fordi man elsker jo at sige, at der var en tunnel, og husk nu at, at, at, at påføre det i, hvad skal man sige, i bødekassebogen. Men som målmand I lever jo i jeres fuldstændig egen verden. Og vi plejer jo også, magtspillere plejer at sige, at I er jo i binde gale, jo. Man skal jo være gal for at være målmand. Men har, man, har I så i, i en gruppe på de her 3-4 målmænd, plus jeres målmandstræner, er der også nogle øh, specielle bøder, I giver ud, eller har givet ud, eller hvordan fungerer det? Altså, nu spurgte du mig om noget her sidste gang, øh, hvordan det var i, i England og, og bla bla, men og der, der, der var jeg sådan lidt, øh, det var der ikke, og det var der heller ikke, og jeg er ked af at sidde og sige og, og, og køre vores, øh, vores sponsorer helt ned, men, men, men det havde vi faktisk, det har vi faktisk ikke haft. Øh, det var ikke noget med, men, men når jeg sidder sådan og tænker over det, kunne man have haft det, fordi det, der er vigtigt for mig i, i målmandstræning, det er, at man træner den målmand, der nu er derinde. Og det vil sige så at, at sparke fire bolde forbi målerne, så man ikke får noget ud af det. Det er jo ikke særlig fedt, og det giver særlig god træning. Så der kunne man sagtens have haft et eller andet, hvor det var, at hvis ikke at du, uh, du rammer målet, uh, når du skal lægge boldene der der, så kunne man have givet uh, whatever i bøde. Men, men vi har faktisk ikke haft det uh, du, på den måde. Men du er afhængig som målmand af el, eller 10, 10 andre markspillere, når det er, der bliver spillet kamp. Ja. Og der er jo de her også bøder for, hvis man taber eller spiller udgjort, så, så lægger man noget i bødekassen. Og nogle gange så kan du jo også som målmand stå tilbage nede i kassen og tænke, jeg har sgu da gjort mit arbejde. Hvor, altså. Ja, så er der andre gange, hvor jeg måske ikke har, og så koster det uh. den anden vej, ikke? Øh, så, oh, det har jeg tænkt mange gange. Ja, tænkt, tænker, nu skal jeg af med de der 200 kroner, fordi vores målmænd ikke har kunnet op dem. Lige, lige præcis, ikke? Øh, og, samme, og det samme kan man jo stå ned den anden og tænke over, når og bliver ved med at brænde og brænde og brænde, og vi så spiller 0-0. Øh, men, ja. øh, men, men, men, men det er jo der, hvor det er, det er så dejligt, det er et hold, ikke? At vi er fælles om tingene. Øh, øh, men nej, jeg har ikke været, jeg har ikke været noget sted, hvor det er, at, at vi i har haft en uh, speciel bødeordning. Uh, desværre. Uh, Sådan er det, men jeg, jeg giver også lige et godt gammeldags skud ud til alle de målmænd, jeg har spillet sammen med. Uh, I har også reddet min røv mange gange, og jeg har godt nok også brændt nogle chancer, at I, I skulle betale. Så som Benny siger, det går begge veje. Så uh, tal alle jer derude, der har gang i noget et eller andet fodbold, det kan være på noget hygge, seriøs plan. Hop lige ind på den her... Uh, bødekasse-app, som hedder Mobile Pay Box. Øh, nu, nu når du alligevel bruger øh, jeres bødekasser. Det er meget nemt at samle det på et sted og få bødekasseformænd ud, så det er også øh, fint at have et overblik. så skal der jo sådan set bare swipes, så bliver der ført øh, kontanter den anden vej. Lad os så hoppe videre til, øh, til landsholdet igen. Og helt den her snak omkring øh, Kasper Junmann. Han er jo på alle Faber nu her efter en, en fremragende slutrund, hvor Jamen, det har jo været på så mange kanter, at vi har set den her mand folde sig ud, og man snakker omkring, at det er den moderne leder, og han kunne begå sig ude i erhvervslivet. Men er det hans fortjeneste, at vi som seere, fans, befolkning har det indtryk af det danske landshold? Øh, nej, ikke alene. Altså, det er også hans fortjeneste. Jeg synes jo, det har været sådan en god symfoni af, af forstået man ret gode historier fra EM, altså hvad? Selvfølgelig også en, en hård historie, men, men det har jo været nogle, nogle rigtig mange gode ting, og det, der ligesom skete med Christian Eriksen, der også har stedkommet nogle, nogle reaktioner, hvor julmand hvor i mange tilfælde har, har, har trådt forrest, altså ligesom taget det øh, som, en, altså, som en god leder, og så stillet sig frem og, og, og sagt nogle, nogle gode ting, været ærlig virker det til. Ikke? Altså han øh, har ikke været bange for at vise følelser, og, og, og det er jo gået rent ind. Alle steder, at vi, at vi har en landstræner, en, en landstræner altså, så eksponeret en rolle, som det jo er, at være landstræner for det danske herrefodboldlandshold, altså, og det har han jo bare løst rigtig, rigtig flot i, i, øh, i en sommer, der har været meget svær på mange måder, rent følelsesmæssigt for ham især. Altså for, for dem, der har været, der kender Christian Eriksen og er tæt på ham, har det jo været en, må det have været en helt vildt speciel, for det har det været for alle os andre også. Man, så man føler jo selv som, som journalist og som fan, at man kender... Christian Eriksen, for dem, der, der rent faktisk kender ham og har været helt tæt på, har det jo været, må det have været virkelig, virkelig svært øh, til tider under den her slutrunde. Og det har han og, og spillerne løst rigtig godt, synes jeg. Så han er, jo, han er nok den, der har trådt for os, men det er jo ikke hans fortjeneste alene, at der er det her meget, meget positivt syn på landsholdet lige nu. Men altså, hvis vi ikke har haft de her resultater, vi nu har haft øh, under slutrunden, havde der så været den samme eufori over, over hele snakken? Nej. Der der ikke. Altså, så det er, resultaterne, der er 100% resultaterne, der, er? der i første omgang uh, tæller i det her. Og uh, hvis, hvis, vi, hvis vi taber og taber og taber lige pludselig, jamen, så hvis stemningen også ændrer sig igen. Det er jeg ikke i tvivl om. Det ændrer ikke, at man synes, at Kasper julman har håndteret de her ting uh, super godt. Og, og, og, og han var jo også placeret i, i, da Richter han blev ramt af det lyn på Hvidovre Stadion, selvom han sad et andet sted, men kørte fra, fra tingene med det samme og var meget omsomt. Omsorgsfuldt omkring det hele øh, og er et, øh, i bund og grund tror jeg, uden at jeg kender ham rigtig godt øh, et, et meget, meget, meget roligt og sympatisk menneske i, i den retning så, øh, så, så jeg tror julemand er bare sig selv i, i alt det her øh, med hvad der er men, men, men, men som træner så er det uanset hvor sympatisk du er og alt muligt andet, selvfølgelig kan du få lidt ekstra kredit, for, fordi du har håndteret nogle ting godt, men, men, men i bund og grund så handler det om at vinde fodboldkamp men hvordan er det så, hvis man skal tage det ud til det store udland? Og, øhm, nu har han været én gang ude i Mainz, og der er jo sket så mange ting, så det er ikke for at, for at drage det ind. Men hvis, hvis Juleman skal ud igen, og han er den her sympatiske person, nogle gange, så, jamen det er så et spørgsmål. Det, kan man godt være sympatisk, sød på den her måde, han er, og så trives i en top-top-klub? Eller er det bare, øhm, det er bare måske en ny måde at være leder på? Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da godt, man kan. Jeg tror, den der lidt tanke tankegang om, at en, en træner skal være benhård, det, altså, det virker også i nogle tilfælde, men jeg tror, det er bestemt, at den der ledelsestil øh, kan fungere. Men det jeg tror også, det handler lidt om kultur. Øh, det er noget, der fungerer godt i, i Danmark. Øh, ikke nødvendigvis noget, jeg er sikker på, øh, fungerer super godt i, i Tyskland, hvor det er lidt mere kæfttridt i retning. Hvor, vi har også lige haft en tysk træner i Esbjerg her for nylig, som af en anden stil i hvert fald. Ja, som han var på en anden planet. Ja, ja. Så, det, kan, det kan slet ikke sammenlignes, men han ja. var da også overheds på og kulturforskellen i forhold ja. til danske spillere. Så jeg tror, at, jeg tror bestemt godt, at Julen har fodboldmæssige evner til at nå til udlandet i dag. Også en, en stor klub og en større klub, end Mainz. Og jeg tror ikke som sådan, det er det, han har vist som rent kommunikativt under enflutrunden, der, der skal føre ham derhen. Der siger ligesom Benny, at der handler om de resultater, han viser med dansk fodbold. Så jeg tror at allerede, det, han har vist nu øh, i et år som dansk landstræner, vil få øh, nogle klubber i udlandet til at, at, at rette øjnene op igen for at se, okay, der er ham, Kasper Ullmann, her, der har lavet noget fint i, i Nordsland og ikke så godt i Mainz, men nu laver han det her med det danske landshold. Øh, så det, jeg er ikke i tvivl om, at der er der nogen, der følger ham, og at han nok skal få chancen igen en dag. Mit take på det, det er også, at han naturligvis har den her hårde side, men han har så også bare den her side, han kan vise frem, at den bløde. Og fordi han er så øh, venlig og øh, godt formuleret, når han, når han giver interviews, og, ja, så er der bare mange, der tænker, at han er sød. Men han er vel, altså, det er vel en hård og kontant træner, som bare har flere nuancer på sig. Enig. Og, og, og, for ellers kan du ikke være i den branche her. Og han har også været Superliga-træner i mange år, og jeg ved godt, det har været de mest unge spillere, han har skulle føre frem, og det er lidt nemmere at, at være være, være, være konsekventer over for det, end hvis, hvis man har et hold med, med, med 12-14-16 stjerner, Real øh, Madrid for eksempel, så, øh, hvor man skal gøre noget Men, men, men jeg tror jo, at hvis Julemand skal videre til en stor klub, så skal det også være en klub, der køber ind på præmissen af Kasper Julemand. Men jeg er ikke i tvivl om, at selvom han kom til en stor klub, ville han kunne tage de rigtige øh, valg og, og, og gøre de ting, han skal. For det skal du ikke være træner overhovedet. Men, men, øh, Hvornår, hvor, hvad er så fremtiden for Julemand Og også for det danske landshold Hvor lang tid har vi Som dansker Hjulman som, yes. som Og hvor lang tid vil han Gerne være træner for det danske landshold Jeg tror vi skal kigge efter VM uh, Nå, top, haft, Måske uh, Jeg ved godt at Peter Møller Har været ude og sige at uh, vi har kontrakt På, på Julemand eller det ene eller andet men, men hvis der kommer det rigtige tilbud til Kasper uh, Fra den klub Som han rigtig godt kunne tænke sig at komme til Og så man kan se sig selv i så er jeg ikke i tvivl om, at så skal vi nok finde ud af det øh, øh, med DBU. Men, men, men, øh, men jeg tror, at øh, hvis det er, vi gør det godt efter VM, så tror jeg, det bliver svært for, for, for Peter Møller at holde på Kasper Juhlmann. Hvad siger du, Mikkel? Fordi, øh, jeg kan også godt se en Kasper Hjulman have et, det er et projekt, han er gang i nu her. Det er noget, han ser skal folde sig ud. Og VM i, i 2022... Det er måske lidt for tidligt, hvis jeg skal udfordre den her. Hvad, hvordan ser du hele den? Ja, <coughs> oh, igen. Oh, tusind igen. Ja. Jeg har det indtryk af, at både DBU og Kast mm. selv ser det her samarbejde i mange år. Altså virkelig mange år. Øh, og ja, det virker som om, at det er lidt af drømmejob for ham, uden at han har sagt det sådan direkte på den måde. Fordi det, altså, det vil mennesker altid sige, når man kommer til. Mm. Øh, som ladt skal det er jo drømmejob. Og det tror jeg faktisk, det er for ham. Jeg tror virkelig, han har... Han har forberedt sig til det i nogle år, øh, og håbet på, at det ville blive ham en dag, og så virkelig været klar med mange, mange ideer, og med en rigtig, en rigtig lang og god plan for, hvad der skal ske, ikke bare med Allandshold her nu, men med, med landsholdsfodbold i årene fremrettet. Og med de resultater han så har, er der aldrig ingen tvivl om, at Peter Møller tog en chance, da han ansatte ham, fordi han tog en, en træner, der havde gjort det godt, og skiste ham ud. Og Peter Møller er jo nok både meget, meget glad og meget, meget lettet over, at det er gået, som det er gået. Så han vil helt sikkert også holde på julemand, men som, som Benny også igen har sagt, det handler også med resultater, så hvis, hvis det lige pludselig er kæden hopper lidt af, og vi går en svær periode, vi misser nogle kvalifikationer og måske har et rigtig dårligt VM, så kan det godt være, ved, at, at Peter Møller tænker, at det var måske ikke lige det alligevel lige nu. Altså det, det, så er det måske lidt brændt ud i forhold til, hvor godt det startede. Omvendt, som Benny også siger, hvis vi får en rigtig god vm rund, og han har to gange, altså først et godt EM og bader sig igennem kvalen, hvis det fortsætter på den måde, og et godt VM. Øh, så kan der komme nogle tilbud til julmand, han ikke kan sige nej til. Ikke nødvendigvis, fordi han gerne vil væk fra landsholdet. Men hvis Ajax kommer, for eksempel, altså ikke at jeg siger, at julmænden er kommet af Ajax men det kan der godt være. Mm. Altså hvis han bliver ved med at levere, som han har gjort, og han har jo selv erklæret sin kærlighed til klubben, så tror jeg det nok, han vil forsøge at sige nej. Og så efterlader man også et dansk landshold på en god måde, mm. hvorpå døren kan være åben, et sted ud i fremtiden. Det vil være, ville være en, en perfekt overgang på en eller anden måde, Benny. Ja, ja. Men, øh, men ja, altså, det er jo ikke fordi, at jeg tror, at Kasper Juhlman vil vælge Danmark fra. Øh, jeg tror simpelthen bare, der vil komme noget, der er, han ikke kan sige nej til. Og, så, og den mulighed, den, den er man nødt til at, at, at, at følge op på, det gør man jo også som fodboldspiller. Så, så, så, så det er ikke et fravalg af Danmark, det er simpelthen bare et, et tilvalg af noget andet. Og, og det, vil også, det er jo også et resultat af, at man så har gjort det så godt jo, at man er nået præcis. op til den hylde, at der er nogen, der banker på og siger, præcis. der vil vi gerne have. Ja, ja præcis. Og, det, og, og, og, og, og som, der skal jo heller ikke så meget til, at hvis man så lige pludselig taber og taber det hele, det bliver noget møje, og så kan det være, at der slet ikke kommer nogen tilbud, så derfor er man også nødt til nogle gange at smede, mens der er varmt. Og det er Kasper Julemand selvfølgelig også. Og jeg tror også, at der er et eller andet der ligger bag Kasper Hjulmann, at han, han mislykkes i Mainz øh, på, på meget kort tid. Øh, så jeg tror også godt, han vil ud og ligesom, at bevise, at han også godt kan i udlandet stadigvæk, eller alligevel. Hvordan er det inden for, øh, fordi som, som spiller, så, nu siger du det her smed mens jernet er varmt. Man har en karriere, som måske strækker sig indtil man er, hvis man er heldig, så er 35. Så. Øh, og der skal, man, der skal man jo nå at tjene så mange penge hvis det er det, man ser det. For at man, kan, at man kan leve for det resten af livet. Så man siger jo altid det her med, når man når de her 30-31, nu kan man godt tænke sig en udlandskontrakt, hvis man ikke har været udlandet endnu, for at tjene de penge. Men hvordan er det som træner? For der er jo ikke nogen udløb. Altså Trappatoni, han blev øh, 200 år nærmest, da han, var, da han var træner. Så der er jo ikke noget udløb, men alligevel er der jo. Fordi der er jo det her med, at du kan komme, ligesom Joachim Løv i Tyskland. Han har jo været så mange år væk fra klub, så jeg glæder mig til at se. Hvad, hvad der lige sker med ham. Jeg mener, han har været noget med 16 16 år som tysk landstræner. Hvordan er det som, som, som træner? Jamen, altså, det er jo, det er jo lidt det samme. Altså, hvis ikke, du, du er der, og det er jo nemmere at, at få et job, skulle jeg til at sige, når du er i et job, end at hvis du lige pludselig har været væk i et, et år to, så bliver du hurtigt glemt. Og så skal man ud selv og, og banke på dørene og sige, kan du huske mig, og sådan og sådan og sådan. Men, men det er... Og det er jo det samme, der gælder. Altså, men, men, så, så det er derfor, at jeg siger, at Kasper skal jo også smede, mens at, at, at hjernet er varmt. Og øhm, derfor, hvis vi får et rigtig godt VM, øhm, så tror jeg simpelthen ikke, at, at Danmark kan holde på det bliver, det bliver sindssygt spændende at se, fordi man håber jo, at det sker, men man håber jo ikke, at det sker, fordi det kører sig godt. <laughs> men, så godt. Det er spændende. For også, nu er jeg, jeg ikke forberedt dig på det. Men hvem, hvem, kan, hvem kan så tage over? Uh, der er jo, ja, nu ved jeg godt, der er rigtig mange trænere ud at florere, men, men det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis lige tænker, at uh, den næste lige er der kan du, kan du komme på nogle navne nu, Benny hvis det var, jeg lige, uh, nu fanger jeg dig lidt måske kan vi ikke hjælpe dig hvis hmm. der er noget, øh, vi har snakket om, David Nielsen. Er det, øh, øh, og han er, jo, han er jo ikke så meget en nu tror... her, men har været oppe at vende. Nu nævner jeg bare en der. Det er ikke fordi, jeg nævner ham. Nej, men jeg, altså, jeg har da et bud på, at der er en over i Brinford, der bliver ja. a træner en dag. Spørgsmålet er, om man synes, det er større at være a træner for Danmark, end at være Premier League-træner. Det, det er nok en smagsag. Så det vil ikke ske her nu. Jeg tror heller ikke, at på er vej væk. Men jeg tror da, at Thomas Frank på et eller andet tidspunkt skal være a træner Spændende snak. Den øh, kommer vi helt sikkert i. Ja, der skal ja. vi forberede os først. <laughs> det kommer vi helt sikkert ind på uh, senere. Men omkring, uh, hvis vi skal tilbage på omkring det danske landshold, der er jo ikke nogen i omkring det danske landshold, der kan sætte en, en fod forkert lige pænt til Vi elsker den. Resultaterne er gode. Der bliver spillet uh, god fodbold næsten, hvis vi tager færgen væk. Um, og det lader til generelt, at der er ro i baglandet. Så hvis nu I er ældre end jeg er, man kan i minde til et landshold, med, som har haft større sympati, um, og et bedre image omkring sig, end det vi har lige nu. Der er noget 80 af det er før min tid, men hvis du skulle sammenligne... Ja, altså, det, det vil jeg, det, jeg vil referere tilbage til, ikke? det var jo netop i øh, 84-86, øh, hvor vi havde vores, øh, vores hold til EM i, i, i Frankrig og, og VM i Mexico. Var jo folkehelte, og, og det ser man jo i, i, i dag også, at de, øh, de kan jo stort set være nogen steder, og de bliver hævet frem hele tiden. Uh, så er der selvfølgelig øh, triumfen i, i, i 92, Øhm, og hele måden, det skete på, men, men, men, men jeg vil sige, at, øh, at vi tænker jo hele tiden tilbage på, hvordan var det, vi spillede fodbold dengang i midt-80'erne. I midt og og, og det, er jo, det er jo de første, hvor man kan sige, at, øh, at vi ligesom blev, at det var vores, vores folkekære landshold det her. Ikke? Men vi gik også fra dengang at vi nærmest kom fra ingenting. Og så jo, jo, jo. lige pludselig blomstrede det her 80 er landshold. Jo, jo, det, det, det gjorde vi. Og, men, men der havde vi jo også igen spillere fra, fra de store klubber i, i udlandet, og det, de havde det godt, ligesom landsholdet i dag har det godt sammen. Øh, vi har jo hørt diverse kortklubber og, og andre ting fra, fra den gang af. Øh, og det var spillere med personlighed. Jeg synes også, vi har spillere i dag med personlighed. Ikke, at vi ikke har haft det i mellemtiden, men, men når resultaterne ikke er der på samme måde, så er det jo lige pludselig, at man går ind og ser på helheden. Og der har vi jo spillere med, med, med stor personlighed i dag. Plus, vi spiller god fodbold. Vi har en homogen truppe bare med, også med træner og leder. Æ, læger æ, begynder vi også lige pludselig at høre om. Ja, desværre. Æ, ja, desværre. Men, men, men, men det er jo også æ, rigtig gode fyre. Nu har jeg selv æ, kendt Morten æ, fra min tid af. Men, men, men det er bare... Det, det er bare Peter Møller går vildt meget op i, at de ting, de skal være på plads, og han var jo lidt det, som, inden i, som en fredsmaler til at starte med næsten, ikke? da der var konflikter og alt muligt. Så, så man kan sige, på bagkanten af alt det, så, så synes jeg, vi er kommet rigtig godt igennem og har fået, fået spiller med, med, med, med kant og, og, og med god fodbold og en god trup. Hvad så Mikkel? Alt det her med, med grøde spillere og konflikt vikarlandshold, altså, det ligger jo ikke så langt tilbage igen. Og alle de ting, der har været, er det, er det bare glemt? Ja, yeah. Det er det jo lige nu. Og som journalist, jeg heller ikke med følelsen af, at jeg har på behov for at skulle øh, tage det op igen. Jeg tror ikke, at det, vi har hørt det sidste år om nogle af de, de ting, der der skete for ganske, ganske få år siden. Øh, og der var jo også en, en dokumentar, der viste, der viste det der med Bikarlandsholder, som også gav nogle, nogle oplysninger, men jeg tror ikke, der er mange, der kender i forvejen omkring, hvad der skete. Så, så vi har ikke hørt det sidste, nej, men, men altså, lige her nu er der ikke noget, der peger i retning af, at det er noget, der bliver sådan, fokuseret på igen. Øh, og det vil endelig sted også være ærgerligt, altså selvfølgelig hvis der er en historie som journalist, så, så vil jeg synes, at så skal den frem, og det kommer den måske også der, en dag, men lige nu er der bare så meget positiv vibes omkring det her med, med, med spiller, hvor jeg synes tidligere har der været den der tendens, man jeg også snakke om vedblikpladen, at du, altså, du kunne stille nok så mange spørgsmål til spiller. så du, du fik ikke noget, mm. altså det var jo ingen følelser, det var ingenting, det var, det var, det var dødsydt som journalist, og det, jeg tror også, spillerne selv synes, det var, det var rø rø altså røvekedeligt. Undskyld mit sprog. Og det var det også ja, for læserne. Med. ja Læserne synes, og, og synes også, at det var kedeligt at se de her spillere, som ikke tog sige noget. Mm. Og jeg ved ikke, om det er en bevidst strategi, en PR-strategi fra DBU's side, eller om det bare er sket ved et tilfælde, også med nogle lille ting, der er sket, at vi rent faktisk har nogle spillere nu, der, der godt tager at sige nogle ting, og tager vise nogle ambitioner, og vise noget personlighed, og også vise nogle svagheder. Ja. Uh, Pierre Emil synes jeg eksempel på en spiller, der, der tør sige tingene, som de er. Og det giver bare sådan en folkelighed, som, som folk hjemme i stuen uh, tager til sig. Og jeg kan ikke lade være sammenligne Nu er jeg, at det er en fodboldpodcast, og jeg er en fodboldjournalist, men, uh, men håndballandsholdet mm. har jo haft held med, med det her i noget tid. Også bakke op af, at de har haft succes. For som Benny også siger, havde, havde vi ikke haft resultaterne mere, så kunne vores personlighed været nok så vigtigt, så havde vi ikke haft en popularitet. Mm. Det går hånd i hånd, det hele. Men håndballandsholdet har jo i mange år formåede at være, være måske det bedste hold i verden, men samtidig have nogle, virke til at være nogle, nogle gode fyr, som man er nærmest lyst til at hænge ud med. Og sådan har jeg da ikke haft det med landstjernene i lang tid, de der millionærer, som virker til, at der er andre ting, der har været vigtigere for dem, øh, nærmest en, en landshold, der virker igen med de konflikter, virker som om, at penge har været det vigtigste. Mm. Hvilket det jo forhåbentlig ikke har været, og som det også siger, det ikke har. Men jeg synes, de er, de er nået videre fra nogle af de ting, der er sket over det sidste 20 år, og i særdeles også de sidste fem år, der er vi et andet sted i dag med nogle spillere, også nogle nye spillere, der kommer frem under EM, der, der tør vise lidt mere, som er lidt mere... Altså, vi kan, vi kan faktisk godt lide dem. Men er det, ikke, er det ikke også sådan, den måde, samfundet har udviklet sig til at være? at det, det, Man begynder at snakke mere om de her ting, øh, så de har jo egentlig fulgt med samfundet i den retning, og så er det jo også bare, som du selv siger, om det er så held, at det har udviklet sig på den måde, men, men det vil Ja, det er vel kun godt, at, det, at, det, at de, er mere, de, de har fået en tættere relation til os fans. De er blevet mere folkelige på en eller anden måde. Jo, men der er jo stille selv ikke ret mange kritiske spørgsmål i øjeblikket. Nu har vi måske haft lidt i, på færøerne, hvor der er nogen, der stiller lidt, det kan måske kan stille spørgsmål til, men det er jo ikke til spillerne, det er mere til Kasper Julemand måske, hvis der er noget. Men, men det bliver jo sjovt at se, at hvis der lige pludselig kommer en lidt fodboldkrise på et tidspunkt, når man begynder at stille spørgsmål tegn til tegn at, at vi ikke scorer. hvorfor bliver du ved med at brænde, eller... Hvorfor spiller du ikke der? Eller, og, og så kommer de der kritiske om, om om vi så bliver ved med at få de der positive svar fra for, for spillerne af, eller om der kommer den der med, at de ikke kan tåle at få kritikken fra journalister og den almindelige befolkning. Mm. Øh, fordi det var jo det, der var problemet, synes jeg, til at starte med dengang, hvor de pludselig ikke ville, ville tale med nogen journalister. De vil ikke mm. svare på spørgsmål om det ene eller det andet. Mm. Øh, hvor jeg har det sådan lidt, jamen hvis du gerne vil være her, når det er, det går godt, så må du også være der, når det går skidt. Øh, og det håber jeg, at de vil, og det er jeg også ret sikker på, at de vil, men, men, men vi ved det ikke, fordi vi har ikke været der med, med den trup, der er der lige nu. Men hvordan er det, du som, Mikkel, som journalist, nu går det fantastisk for det danske landshold? Og øh, hvor, hvor meget vil man som journalist gerne finde huller i den ost? Fordi du vil jo rigtig gerne have som, som landshold og som land, at det går godt, men du er jo også journalist, du er også professionel, du har et arbejde, og du skal også øh, dække det kritisk. Så hvor meget... Hvor, hvor, hvor hjertens gerne vil du finde huller i den her hus. Det er ikke sådan, at jeg har en dagsorden, når jeg, når, jeg, når, når vi taler med med, med Hilden, og med spille med, og siger, nu skal vi sætte dem op i, i lejren og nakken øh, overhovedet. Men vi er heller ikke medløbere. Altså, vi, mm. vi skal dække sobert og objektivt. Æ, så vi kommer ikke til bare at bare at, at juble med, fordi det går godt. Æ, men det er jo klart, at altså, det, det får bare en anden ordlyd. Altså, det er også svært nogle gange, og vi er virkelig et tror jeg, at skulle finde hullerne i østen, når de gør det godt til det mm. Og når de vinder alle kvalifikationskampe, så, så vil jeg godt, også godt kunne forstå, hvis spillere og, og trænere bliver lidt irriteret over, hvis man skal blive ved med at forhold, blive forholdt til, til noget negativt. Fordi, ja, fordi det går jo fantastisk. Ja, men det, det, det, det er jo lidt svært at skulle, skulle finde noget lige nu, fordi det går så godt. Så selvfølgelig bliver julemanden forholdt sig til, til, om det var det rigtige at gøre på færøjende, fordi han, han var jo heldig i sidste mm. ende, holdet var heldig. Og det jeg tror jeg også, han accepterer. Men, men held, det er også det der med held. Det, for det, det er fordi, jeg ikke personligt <laughs> tror på held. Og held opsøger man jo. Så, ja. så, så held spiller man sig frem til, at, at den lander lige der, hvor den gør for Jonas Vindem. Det er jo fordi, man er kommet til den situation mm. hele tiden. Så, men, men hvad kan ændres? Hvad kan ændres øh, hele den her energi omkring det danske land? Så, for vi har jo nu et, øh, et VM mm. i Katar. Og det kommer jo, så, jo, jo mere vi nærmer os det VM, jo mere vil det komme på tale, det her med, med menneskerettigheder og, og med rette og så videre. Kan det, kan det gå ind og ødelægge lidt? Nej. Det tror jeg ikke. Øhm, man kan sige, at spillerne bestemmer ikke, hvor de skal spille hen. De, de følger jo bare trop. Og så siger man, hvis der er VM i Katar, så er der VM i Katar, så spiller vi der. Og hvad der ellers er så sket inden, eller før, eller efter, og hvordan det er bygget dernede... Øhm, det kan man da godt have en holdning til. Øh, men jeg tror ikke, at vi kommer til at se nogen spillere, der melder fra, hvis det skulle være der til, til, til VM, fordi det skal spille til Qatar. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men hvor, fordi nu siger du nu, bare lige foraf, nu siger du der med, at de, de spiller bare der, hvor de bliver sat til. Hvad hvis jeg gav... Nu, nu, nu tager jeg det ikke virkelig ud i en retning her. Men hvis jeg siger til, til spilleren, at de skal tage en trøje på, hvor Hitler han står og hejler, så har de jo en holdning til det. Fordi at, ja, det, det kender de jo godt. Det vil de jo givetvis ikke gøre. Så hvor går den her grænse til, hvor, hvornår spillerne skal ud og have en mening, kontra at de bare skal følge med af det danshold? Jamen, vi så det jo i uh, Tyrkiet, hvor at, uh, mm. Sanka han skulle stå med en trøje, som, uh, som uh, symboliserede for, uh, for deres præsident dernede. Ikke? Uh, og uh, der er jo selvfølgelig nogle ting, hvor man kommer til at gøre det, og ikke lige tænker over, men, og der er jo også en arbejdsgiver, som står der, jeg tror, der, der, der altså, man kan sige den der ud. Så jeg tror ikke, at, at vi kommer til at se det danske land til stå i sin trøje øh, og forhåbentlig heller ikke andre øh, klubber eller landshold. Men, men, men du der, du, du der hvis, hvis du siger, det er ikke spilleren, der skal træffe valget i, om, om de skal til Katar eller ej, det må foregå på et højere plan, ja. og så spillerne, de udfører deres opgave, ja. og det er jo ikke dem, vi skal være efter. Præcis. Ja. Og man kan så sige, at vi burde jo heller ikke være efter Sanka, at han står i sin trøje, når hans arbejdsgiver står og beder ham om at tage sådan trøje på. Så er det måske mere klubben, vi skal være efter, og deres, deres bestyrelse og, og, og hvad der ellers er dernede. Fordi ellers så kommer vi ud på et skråplan, tror jeg. At, at, at, at i nogle kampe er der nogen, der ikke vil spille, og andre kampe, eller nogen andre, der gerne vil spille. Vi har skrevet under på en kontrakt, at vi spiller for den her klub her, og så er der jo nogle ting derinde, som, som følger med. Øhm, og der tror jeg, at man nogle gange ikke skal tænke for meget over tingene, og så må det, må det foregå på et anden plan. Der er jeg helt enig, altså det der med, at spillerne, de, de udfører deres opgave, de skal selvfølgelig ikke være blinde over for det, der sker, det er de heller ikke, men øh, at forvente af en spiller på landsholdet, træder ud og siger et eller andet og stiller sig ud en andre, det kan man ikke lige frem forvente, øh, Mikkel, også ud fra, fra et journalistisk synspunkt her, op til et VM. Tror du, der, den her, der vil komme lidt skår i glæden frem til en VM-stodrunde? Eller er det igen sådan en ting, som... Det, altså, ja, det er jo holdet, der skal til VM. Øh, den her beslutning må træffes på et lidt højere plan, hvis der er. Jamen, jeg er enig i begge dele. <coughs> nu er den der igen. Det vil vi komme til at fylde. Og det er med rette. Det skal jeg også fylde. Men det er ikke spillerne der står for skud. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg håber det heller ikke. Øh, fordi nej, det er nogle andre, der skal kæmpe den kamp. Øh, hvis vi bare kigger ind for en andedam Så er det toppen af debutledelsen Der må tage den kamp med FIFA øh, Den er allerede i gang Og der bliver gjort opmærksom på nogle ting men, men det er også for sent at ændre på nu Altså VM bliver afholdt i Katar næste mm. år Det er uomtvisteligt. Og så må man, jeg havde sagt få, få det bedste ud af det men, men det er ikke spillernes ansvar det her øh, kan, kan de på en eller anden måde markere det Så er det, det er fint de gør det Men de er også bare nærmest lagt i håndjern Af FIFA Det, er, det kan jo hurtigt få konsekvenser, hvis man går ud og, og udtaler sig negativt om det, der foregår. Så det forstår jeg godt, at de er på pas lige med. Fordi jeg synes heller ikke, at det er deres kamp at tage. Altså, de, de har en opgave, og den er inden for kritstregerne. Og alt, hvad der foregår derudover, det synes jeg ikke er spillerens ansvar. Ja, de tager lidt som, som gisler i den her snak. Men i hvert fald spændende, og jeg er sikker på, at den vil, den vil bluse stille og roligt op, og vi vil tage debatten på et eller andet tidspunkt igen. Så er vi nået til slutvois, slutfløjt, hedder det, for den her udsendelse Tak til, til jer to, Mikkel og Benny, fordi I gjorde os øh, klogere på omkring øh, landsholdet. Tak. Og vi er tilbage igen næste mandag, så til alle jer, der har lyttet med i den her omgang, vi høres ved.